Кінь. Коні – швидкі і витривалі тварини. Саме тому вже понад п'ять тисяч років люди використовують їх для їзди верхи і як тяглову силу. Свійські породи коней походять від диких коней – тарпанів, які колись стадами жили на відкритих рівнинах. Коні бувають різної масті. Серед них такі – сіра. Руда, паломіно, чала, гніда бура, мишаста, ігренева, ряба сіра, ряба, ворона. Мініатюрна порода коней – поні. Їх іноді утримують як домашніх тварин-улюбленців. Щоб твій улюбленець мав здоровий і красивий вигляд, необхідно вичісувати йому гриву і шерсть. Ідучи на прогулянку з конем або з поні, не забувай, що це норовисті тварини. Кожна частина тулуба коня має свою назву. В деяких країнах традиційно для вимірювання коня використовують свою міру. У Великобританії це приблизно ширина чоловічої долоні. Будова коня Чілка Лопатка Плече Копито. Бабка. Щітка над копитом. Колінне сухожилля. Хвіст. Задня частина тулуба. Круп. Холка. Грива. Жаба і ропуха. Жаб і ропух називають амфібіями, тому що вони можуть жити і у воді, і на суші. У жаб шкіра волога, а в ропух суха. Жаби пересуваються стрибками, використовуючи свої сильні задні лапи, а ропухи пересуваються не поспішаючи. І жаби, і ропухи – гарні плавці. У самок сурінамських сумчастих квакш на спині є спеціальні шкірясті кишеньки, в яких самець розміщує ікру. Через 80 днів молоді жабенята вибираються з цих кишеньок. Більшість тропічних видів жаб мають яскраве забарвлення. Цим вони ніби попереджають інших тварин про свою отруйність. У південноамериканських наконечникових жаб настільки сильна отрута, що місцеві жителі намащують нею наконечники своїх стріл для полювання. Більшість жаб і ропух відкладають свої яйця, так звану ікру, у воду. Через два тижні після ікрометання вилупляються пуголовки – личинки. Пуголовки дихають зябрами, у них поступово виростають кінцівки. Через три місяці зябра, зменшуючись, зникають, розвиваються легені, зменшується хвіст. Маленька жабка вже здатна залишити воду і жити на суші.